Han vill inte snickra, inte leka och göra fanskott som alla andra pojkar gör. Nej, han sitter hemma och läser. Massa vuxenböcker som du ger honom. Han cyklade dit själv och han sökte det. kommer bara bli värre om han ska gå på det här högfärdiga lärverket. Glöm aldrig var du kommer från nu svassar omkring de här snobbarna. Där. Välkomna till podcasten Tittar om snackar. Ännu en vecka med mig Emil och med Gustav. Hur är det med dig Gustav? Tack, det är jättebra. Ja, skönt. För idag ska vi snacka om Simon och Ekarna som går upp imorgon. Eller idag kanske. nu. det här. Vi kommer även snacka lite om en film som går upp mot Simon och Ekarna. Moneyball och lite där om sport i film. Och sen så har vi en lista på missade möjligheter i filmer som kommit. Saker som kunde varit men inte blev. Vi kan börja med Simon och Ekarna Som jag har varit och sett Och som är ett stort svenskt Man kan väl kalla det ett skrytbygge Eller ett prestigeprojekt lite... Har du läst boken? Nej, det är det jag har inte läst. dig alltså, jag, jag känner inte en jävel som har läst den boken Eller jag har inte koll på Marianne Fredriksson Som har skrivit den heller mm. Det måste ju vara lagom stor och populär Eftersom du pungar in så mycket pengar I en filmatisering av Ma den Det känns som att Marianne Fredriksson Är lite Litteratur, svensk litteratur Ruben Östlund, alltså precis som du och många andra inom svensk film. Nu plötsligt blev jag som att jag var skidåkare eller något, men det får vara så. Du, du tror att Ruben Östlund är lika känd som Obama och på samma sätt tror jag att eh, svensk litteratur tror jag att Marianne Fredriksson är lika brett känd. Ja men, men det, det, ja men jag, jag det tror jag lite men jag, jag pratade med en som, som um... Ja, är rätt beläst och läst hittat huvudskap och sånt Och som pratade om att Marianne Fredriksson har ett rykte Eller man, hennes dittatur mm. eh, Ska inte vara så bra Jaha. Ska anses inte vara så bra Och sen är det Ruben Usslund jo, jo, men jo jag blev väldigt förvånad för jag hörde av, av, av en person Som sa att SF eh, Ville knappt dra upp Play på bio och det blev väldigt förvånad för jag, jag trodde Play att han hade blivit ett sånt household name i Sverige. Ja, det ja. kanske är bara för att man bor i Uteborg och läser GP varje dag som ja, men vägrar exakt, nej, men skriva du, du håller på med film plus att du bor i Göteborg. Då, då, och, alltså, så i din värld är ju Ruben Östlund slatan. Jo men för alla som sitter på Haga Hagabion och dricker en öl. Som håller på med kultur eller film och är mellan 20 och 35. Sitter och väntar på att Ruben Östlund ska komma in. I lokalen. Och då vänds alla, hu alla huvuden på alla, alla flickor. Eller är det din lilla Brundubuxa-klubb? Det vill säga, ni tror att alla vänder sig om, men i själva verket gör de inte det. Jag har ingen klubb Det är, jag är bara utan, ditt jag är ord. utanför alla, alla, alla möjliga klubbar här. Mm. Uh, men jag säger bara, jag tror att alla som pluggar på filmhögskolan, pluggar på teaterhögskolan. Um, eller gå, eller gå mycket på teater och sådär. Och kanske ha läst en och annan Marianne Fredriksson bok. Sitter på Haga, Bions restaurang. Eller vad man ska kallar det. Dricker en öl en, en torsdag fredag kväll. Och hoppas att Ruben Östern ska stiga in. Som han har chans att ligga. Vilken är motsvarigheten i Malmö? Är det Timbaktou? Det skulle vara. Jag vet inte. Alltså, jag har inte koll på Malmö scenen. Så. Jag vet inte. Vem det skulle vara. Finns det inte någon, någon filmare kanske från Malmö som skulle... Läsa Halsrum kanske? <laughs> Va? Eller möjligtvis inte Och då Lassa han, han har bott i USA i 20 år Och nu har flyttat tillbaka till Stockholm Han, han, han har, han har sommarställen nere i, i Malmö Eller Ja men ute på Malmö. landet Ja men, men det är ju inte alltså, nu pratar vi Det, det ska vara en förankrad lokal jag, jag, känner en, jag känner en kille som en gång trodde att han ville göra film Och hans han största bedrift som man brukar ta upp Är att han har gjort bullar för Han är bara på ett, ett bageri Han har gjort bullar som sedan köptes av Lasse Hallström Och är det Falsterbo eller? Som... Ja där nere någonstans mm. Bingo Rumer är Stockholms Ruben <laughs> Vet du vem Bingo Rumer är? Josef Fares Jag vet inte vem Bingo Rumer är Josef Fares skulle... har, nog... har nog varit lite Ruben creddy också kanske efter första filmen där Jalla alla. Jo men det känns som att han var det i alla städer Alltså i... eller mer i hela filmbranschen Okej kan vi lämna det här för att nu, nu... Ja, vi, vi, kör, vi kör på Simon och Ekan istället ja. Det är i alla fall Det känns som att SFI sig en gång i tiden För inte så länge sedan Att vi ska sluta ge ut Små medel till många projekt Och istället satsa mycket pengar På små, få projekt För att nu ska vi visa världen att, att vi kan göra riktiga filmer Och då känns på något sätt Simon och Ekan som ett resultat av det för att det är ju, hantverksmässigt är ju, står ju filmen väldigt högt. Tycker jag. Det är jävligt snyggt fotat. Det är jävligt snyggt byggt. Snygga kostymer och allting. Och det finns ju någon sån här gedigen, lite äkta. Om man nu ska säga äkta. Äkta känsla liksom, av Göteborg från den här tiden som är 30-40-tal. Så, så det är klandeflytt by, byggt på ett sätt. Men sen så kommer man till innehållet och så inser man att vad handlar den om Emil? Jag vet inte. Så det är alltså Göteborg 40-talet och så är det en film Okej, filmen heter Simon och ekarna. Så alltså handlar ju då troligtvis om en kille som heter Simon och det gör det. Och det handlar då om om Simon som är som växer upp i en utpräglad arbetarklassfamilj. En Maria Larsson fast i Göteborg helt enkelt. Ja, det, jag det tror man kan dra paralleller mellan eh, Troell Maria Larsson och den här filmen, ja nu hur som helst så passar Simon inte in i sin familj, känner han. han. Han vill plugga, han tycker om musik och sådär. Och så blir han vän med en judisk pojke som kommer från en välbärd familj i Sverige. De har flytt Tyskland. Ja, följer man liksom Simon under, under kriget och efter kriget. Och så finns det en sån här familjehemlighet som inte får komma fram. För att då kanske Simons liv är i fara när väl nazisterna börjar ta sig upp i Norden. Om du hade pitchat den här... Så tror jag att de hade valt en annan Marian Fredrik som bok. <laughs> ja, men det borde de väl gjort. Jag har inte, jag har inte läst Marian Fredrik, men det borde de gjort överhuvudtaget. För att det, uh -huh. alltså, har, har du någonsin sett en film som handlar om en person som inte riktigt känner sig hemma i det liv den person lever och sen får hitta sin plats i världen? Jo, ja, det finns ett så tusen sådana filmer. Maria Lars. Ja, och, att... och, ja precis. Maria Lars. Och det, det är det jag tänker på. Det, det jag kan direkt bli lite avtänd på är när. När det, när det är just att De vill ha, ha något mer utav livet Och så hittar de det genom kulturen Det vill säga att kulturen gör Filmer där Kulturen är svaret På livets gåta, det vill säga hitta en kamera Och börja fota som en Maria, Maria Larsson eller här då musik Det, det, det, det blir jag lite såhär Kan man inte hitta något annat Som förverkligar? Ja men Jag blir trött på att man, att man inte orkar liksom vända på det Eller man orkar, orkar se på en, liksom... Nu, nu, nu får man väl följa boken lite liksom, Om du mm. vill göra den här boken men det, det känns ja, Och det, här menar jag Jag har inte så filmen så det, jag menar alltså, ju berättelsen är, film, film, så här, Det tråkiga med den här filmen är Man försöker, försöker göra gör någonting Storslaget Men samtidigt något med ett som Ska liksom beröra publiken Problemet är att När man gör den här filmen i Sverige Så blir den lika mycket form som 300 Och den blir lika innehållslös och man ska följa den här killen Simon och hans relation till e den, här, den här eken som, som, liksom, som blir en pettitest i sammanhanget för att den eken skrivs in i början som ett sätt att visa på att Simon är en ensam kille som lever lite i sin egen värld i brist på vänner. Ja, tjuven färdig. Men, men, men när man när samtidigt har en arbetarklasspappa på det mest klumpiga vis, jag ska också förklara att men Simon är inte som andra, han är ju så ensam. Så behöver man inte lägga till Han umgås med det ekträdet Men det, den... det, det låter ju som en sån här klassisk Det klassiska problemet i När man gör film Av en bok Och så, och så heter den Simon och ekarna För det, det är säkert en konflikt som, som det, är ju, det är ju en typ jo, jag, av konflikt tror, Som funkar i böcker Jag tror att det behandlas Bättre i, i böckerna liksom, Och mer ingående och, och det finns en plats för det där Här blir det att den, eken kunde tas bort Inget hade förändrats i filmen Förutom att, och det är väl det för jag, Det känns som att de, de kanske har haft en sån dialog Men man kan inte ta bort Eken För den kända Mycket då kända boken Heter Simon och Ekarna Precis. Så man måste ju behålla Eken Eller? Precis. Och de har tyckats lösa så mycket man, man kan men, men det blir bara mm. Men sen problemet är ju att det, det är, alltså, åh, det är så de här stereotypa karaktärer som vi har om Handlingen som vi sett förut och det här, det här är en film som, ha, som liksom, den bygger ju på. Och allting står och faller med att man sympatiserar med den här karaktären. Simon spelar av by, Bill Skarsgård i en stor del av filmen. Och en, en ung kille som spelar honom som pojk. Och man bryr sig inte ett jota liksom. Man bryr sig inte ett skit. Men jag har, nu, nu, nu, nu kommer jag faktiskt på att jag har sett lite så här på Facebook statusuppdateringar. Från, från, från människor som tydligen också har varit på pressvisningar Som inte jobbar med film Utan så här, du vet, någon som jobbar på en bank Någon som ja. jobbar som jurist Och som verkar tycka väldigt, väldigt mycket om den Och blir väldigt berörd alltså, för, vi, vi så... gillar ju ändå de här fil, filmerna Att få, få en Simon och Ekarna Eller Maria Larsson Så jag såg med en tjej Jo, men problemet hon... är att Jag tycker att Maria Larsson är en av de jag har sett men vill... jag, ja, jag håller med för att nu blev det som att jag bara ville säga att jag hade varit på bio med tjej men, men meningen jag skulle säga var Jag såg den med en tjej som satt och var superberörd och grät Medan för mig fanns det ingenting nytt Jag var jättebesviken på att Persbrandt inte fick spela en mer nyanserad typ av aldrig Han fick spela en Allan man... filgubbe. Ja, en, en filgubbe som har funnits sedan filmens begynnelse och det hade man kunnat nyansera väldigt mycket. Jo precis, men... uh, och, och, och, så, så jag blev men jag märkte att jag menar, henne jag såg den med och övriga salongen på, Satt där och var väldigt, väldigt berörda Så det känns som att en Maria Larsson så som i himlen nu Simon och Ekarna. Jo men jag, jag tycker Maria Larsson, ja, Maria ha. Larsson är ett snäpp mer Kvalitativt Det, ändå, det finns ändå, ändå någonting riktigt där Men eh, tråkig film men, men jag kan jämföra också lite med eh, Curious Case of Benjamin Button på ett sätt, Att den också var så här: skällös och tom mm. Med bara en glans i Nostalgisk form Ja och super eh, Kompetent allting. Från skådespel till foto, klippning och sådär. Precis, kompetent. Man, man kände men, ingenting men, i men Benjamin Button. Men, men där tycker jag, vill jag nå nämna att eftersom den har ändå den i den här filmen. Jag, menar, jag tycker jag tycker det känns som vi är på tätt talet Det känns inte så påklistrat som det kanske skulle kunna göra i en svensk film som inte har budget nog. Så att ha, alltså, hantverket finns ju där. Det är lite tråkigt då att Björn Runge som arbetade med filmen många år innan han hoppade av jag antar att det var, något, det var väl ett eh, samarbetsproblem Med produktionsbolaget och liknande Och producenterna eh, Då är det synd att han inte ändå kunde komma in För jag tror han hade hanterat kanske innehållet Bättre Än hur det nu blev Nu känns det som en väldigt säker film eh, Men Elisa mer som har regisserad, Lisa Olin ja, ja, hon, hon, hon slutar väl på eh, SFI som konsulent för att få rexera den här filmen Och det är ju kul för henne Men jag, tycker, jag tror bara att Björn Runge hade gjort Tagit det på allvar det här och gjort det till en riktigt bra film. Det har inte blivit liksom 14 000 klyschar scener efter varandra. Och, ett, och en ointressant huvudkaraktär. Men den de här filmen går ju upp nu på fredag. Och den går upp mot en film. Om vi ska hoppa ämnen nu. Den går ju upp mot filmen Manibal med uh, Brad Pitt. Vem har regisserat den nu igen? Är det Steven Soderberg? Nej. Nej, det är, ju, det är Bennett God. Miller som gjorde Capote. Ah, uh, mm. Och det gjorde mig väldigt intresserad för att... Uh, Capote tycker jag är en, en sån jag, jag vet inte hur jag ska beskriva Det är också en sån här hantverksmässigt Så stabil film Jag tycker Capote har i stort sett inga brister det, det, det, är en, det är en sån film Alla Alltså recensenter Och privat, privata människor Sätter fyra på Trots att man kanske bara känner en trea Eller fem till och med Ja nej men alltså, ja, den, den, var, den var superskicklig Och jag som alla andra älskar Philip Seymour Hoffman, men, men jag, jag, jag kan ju säga att jag, jag gillar ju honom ännu mer i färgstarka biroller. Jo, jag, men jag, jag, jag, jag, jag, jag är... vill snyfta till och skratta till. Capote är lite för intellektuell, speciellt efter att eh, jag har läst till exempel hans Breakfast at Tiffany's som jag kommer komma till sen eh, hans korta roman som på något sätt. Alltså han, han är så otroligt lekfull. Han har en humor och det, jag tyckte det, det det nådde inte ut hans personlighet. Nej men, men han, han jag nej, nej, nej, nej, nej, han var han, jag tycker han spelar Capote väldigt bra. Jag, jag, jag, jag började väl med att jag tycker han var okej okay när jag såg den. Jag var väl en av dem som sa att det här är en okej okay film. Jag det är inte för mig. Jag ger den en fyra men i hjärtat känner jag en tre kanske. Men efter boken efter att jag har sett In Cold Blood filmen från 60-talet som är ja. så jävla bra ja. och så gom Capote. och liksom hade, hade mer koll på allt det ja. som den tar upp. Ja, då, då, då såg jag den på ett nytt sätt och jag tycker den är skitbra och stilsäker och säker på alla, alla sätt och vis. Och det håller, håller Bernet Miller kvar liksom, i Manibal som också är en väldigt stabil film. Och här har du din favorit, Philip Seymour Hoffman, i en biroll. Dock i en väldigt dramatisk film. Så han får ju inte liksom skina på det sätt som man kanske får i, fått i andra filmer. Men, och vi har Jonah Hill som, som gör också en, en helt okej okay karaktär som inte på något sätt förstör det här dramat. Och Brad Pitt som gör också en väldigt bra roll och säkert kommer bli nominerad. Ja, det snackas de. Men, men för det finns ju inte sant, och det vi kan prata om lite är att Eh, dels tycker jag att ska man se en film nu på fredag och få välja mellan Simon och Ekarna eller Manny Ball så tycker jag man ska se Brad Pitts försök till en Oscars istället för Bill Skarsgård försök till en guldbagnominering i alla fall. Men för det jag tänkte på under Manny Ball är en film om baseball. Det, det handlar ju om eh, Brad Pitt, eh, liksom, chef för ett, ett baseballlag som är, som är fattigare än många andra liksom, i den här amerikanska ligan och genom det. Så inser han att han kan inte konkurre konkurrera med, med spelarlöner och så Och få de bra spelarna Så han träffar den här killen Jonah Hill Som har en idé om att man Helt kan gå på statistik Och på det sättet fånga in spelare Som inte är så högt Men egentligen är de som bygger upp ett bra lag Gud, gud vad jag vill se den här filmen ah. men, men jag tänkte också att det är här, Baseball liksom är en sport Som jag inte alls har någon koll på Och samma sak lite med Amerikansk fotboll men ändå så är det så här sporter som, som jag kan sitta klistrar framför. För jag har bara upplevt de sporterna från, från Hollywood sätt att se på det. det är för då, mig... Men hur menar du sitta klistrar framför? Nej, det här, du... fil, fil, filmer som handlar om det. Jag, jag kan inte ens se ja. reglerna i vare sig baseball eller amerikansk fotboll. Men jag sitter och kollar på en Given Sunday. Eller jag kollar på Moneyball. Det finns väl andra exempel också. Och sitter mig ändå liksom fängslad. Och, för att det är såna Hollywood-sporter. Att jag vet om att. Det här är skitviktigt. Att han springer nu på den här gräsplanen är skitviktigt. Eller att den här snubben tacklade honom och tog bollen är jätteviktigt. Jag vet inte varför det är viktigt men jag har blivit inpräntad med att det här är viktigt och den här sporten är skithäftig. Ja. Men har, har du koll på, på baseball eller amerikansk fotboll? Ja Jag har lite bättre koll idag än förut. Alltså för amerikansk fotboll och baseball är ju det är ju jänkasporterna och jänkarna är bäst på att göra Idrottsfilmer så, så, så det är ju som du säger när, Till exempel fotboll som är störst i, I världen Om man går till en enskild sport Och över kontinenterna Det har inte gått att göra Någon bra, riktigt bra fotbollsfilm ännu För de enda som har Vågat försöka är jänkarna Och så blir det Precis som amerikansk fotboll Eller baseball Alltså de här smäll Man försöker filma en fotbollsmatch som en hur det smäller Så att det blir inte trovärdigt Snabb koppling till Casino Royale med När man det, så det, det texasolen att... Och alla får hela tiden De bästa händerna och, och det är en spänning i det Men det känns bara värdelöst när man kan sporten. den liksom. Jo men och en, en dålig sak Om Casino Royale Som är en äh, graft Överskattad äh, film uh -huh. Både gällande att vara en del av bond Och för sig själv Det är ju att den här äh, Italienska skådelsen som är med Hannibal Vad han nu heter Måste stå och förklara reglerna för publiken Genom att förklara om för hon vesper Liksom förklara reglerna på ett sätt Som är så dåligt skrivet Att jag, alltså, jag kommer helt ur filmen Men när det gäller men baseball Man skulle säkert behöva det i poker heller om, om man hade trott mer på publiken Än vad, än vad de gjorde där Så baseball och Jag behöver inte veta reglerna Och jag vill inte heller inte veta reglerna Och Sen du pratar om vanlig fotboll Alltså det, det är säkert en sexy sport På många sätt och vis Men det är ingen sexy filmsport på det sättet Nej men, nej, men jag, det, här, det här har jag funderat på flera år Alltså det, det är ju ingen sexy filmsport För att det ännu inte har gjorts Någon... Riktigt amerikansk det Om en jänkare som inte gillar fo fotboll socker fotboll, Går in och gör en film om det så, så, kommer inte, så är det inte den regissören Som kommer hitta trixet För att göra den sporten sexy för, men anledningen till att så många baseball och amerikansk fotboll alltså blir sexigt är alltså för, för att det sitter i ryggmärgen i jättemånga filmare För att man har vuxit upp med de två idrotterna Så det är ju upp till någon, jag vet inte, eh, någon europeisk filmare Men då kommer ett annat problem in är att i USA så är människor mer som jag Det vill säga, jag älskar film och jag älskar sport Äh, oh. I Europa känns det som att de här lägrarna är mer uppdelade. Och det är, det är väl därför det inte heller kommer massa sportfilmer. Alltså... Jag tror att ska det göras en bra vanlig fotbollsfilm i, i, i, i världen i Europa så är Danny Boyle kanske säkert att hätta till en sån film. Ja, Både ja och nej. Nu, jag tycker ju att Danny Boyle klipps sönder sina rullar lite för mycket ibland. Jag skulle vilja att han. Som Oliver, Stone, som Oliver Stone kan ha gjort med Sunday kan man väl också ha en åsikt om det kanske. Ja, men jag tycker han, där tycker jag att dels, alltså jag tycker där är det är Oliver Stones på något sätt sista superlyckade film på den här riket med, han jag, jag, jag han är skit. med alltså, sin hårklippning. Med. Ja, eh, medan så, så Danny Boyle om Danny Boyle hade inte gått på tacklingarna i fotboll utan gått på det som Barcelona lite har introducerat ännu tydligare känns det som för lekmannen Alltså det här kombinationsspelet Det här på något sätt Att, att eh, det är ett arenaspel Där folk backar två meter eh, Sju sekunder innan den får passen Alltså att man måste hitta fotbollen Från en helt annan vinkel än, Alltså hitta en helt annan action Än, än det folk brukar gå på Det känns som att Danny Boyle hade gått på Tacklingarna Och, och kryssmålen och sådär Och då Då blir det floppigt då kommer inte du Nej, men Tycka att jag, jag, jag, jag sex alltså, jag, men, men, jag har aldrig sett Danny Boyle Göra bort sig Med någon film Så jag tror att han hade hittat det rätta där Men ska vi lista lite då Kanske här mot slutet För att, Nu ska vi lista då Missade möjligheter i filmer eh, Saker som kunde skett Fast inte skedde och sådär till exempel är att om Björn rungade hade regisserat hos Simon och Ekarna, vilket hade varit en möjlighet en missamöjlighet då att, att inte producenten kanske kanske gav han mer svängrum eller vad han nu kände att han hade Det var väldigt ett intressant sätt hur hans film hade blivit Men vi börjar med min första då, ja, då, då kör jag på eh, Face Off John Woos film med eh, Nicolas Cage och John Travolta Ja En film jag gissar på att du tycker om väldigt mycket alltså, det, det var en sån här, det kom sist året på gymnasiet och var väldigt älskad Alltså kritiker Och bland alla mina vänner Jag tyckte om den Men jag blev inte galen I den så som alla andra Det var lite samma sak som När Fight Club kom Utan att jämföra de två filmerna Så att nej jag älskar inte Inte Face Off Men, men den är schysst Den var ju tänkt Som en film För Sylvester Stallone och Schwarzenegger Okay. Jag antar att det kanske var svårt att fått dem ihop Men det var i alla producenternas vision Var, var de två skådsarna eh, Och sen var det John Woo som bara Nej, kan vi inte köra med Travolta och Nicolas Cage Så det är allt, alltid jag känt som en stor missad möjlighet att För nu, nu, är de, nu kommer de ju spela mot varandra i x 2 När de är 65 år och ingen längre bryr sig Det blir lite kitsch-nostalgi men, men då var de ändå i slutet av 90-talet De var ju ändå fortfarande stora då Kanske på väg ner, men så det är alltid en film jag hade velat se. Den där filmen när de fortfarande hade liksom lite sprängkraft i sig, Swordswinger och eh, Svestolom, som har varit väldigt intressant att face off, hur den hade varit med de två. Men hur hade de. Alltså, jag, alltså, jag blev inte så här, och gud vad synd att det inte blev av. För att jag har svårt att se hur de skulle klara av att hantera det. Jag vill inte säga lika snyggt som Travolta och Cage. För jag tycker, jag tycker man kanske hade kunnat hitta två ännu intressantare skådelser till den berättelsen. Men, men, nej, men jag har svårt att se hur den hur det hade gjort den intressant eller, eller bättre. Det hade säkert varit sämre, grötigare, fulare. Skådespelet hade ju varit kanske mindre charm i många ställen. Men det är ändå en film jag hade velat se. För jag hade velat sett de här... De här, de två största aktiehjälterna under 80- talet äh, mötas där. Det, det mötet sked, äh, går ju att se om du, om du kollar upp den gamla rullen Tangon Cash. Med, med Sylvester Stallone och Kurt Russell. Alltså du kanske kan få ut lite av det då. Jag kommer ihåg att jag gav den fem när den kom. Det, det, det, det gjorde jag nog inte då Det hade jag inte gjort Men jag tycker det, jag tycker det är en helt okej okay actionrökare Vadå, håller du den, håller den idag? Jag har inte sett den sedan den kom och det är väl ja, jag, har sett, jag, har, jag har inte sett den sedan mitten av 90-talet Men jag minns den som Jäkligt trevlig <laughs> men ja. de, by, de bygger ja. om någon, någon jip i slutet Och attackerar högkvarteret Och hans dotter kidnappar och så här. Ja. Det, det, Jag tror Tang on Cash Ska få bli min och min brors nya Julfilm Vi har kört Pitch Black i tio år och jag tror Tag Cash ligger bra till att bli en sån här ny, ny jag vill ha Jag vill ha Die Hard 1 och 2 tillsammans med ett maraton som julfilm. Eh, men det har inte hänt och det kommer att inte hända. Peter Pan var, gick ju på TV3 förr som en julfilm. Så den, den känner jag lite också. Här. Eh, kör, din, kör din första då. Då, då kör jag faktiskt eh, Tyskan i Kindlers list. Jag känner samma sak som när den kom. Att den är fantastisk och, och, det, och jag tycker inte den omnämns så ofta Som en fantastisk film Men jag tycker att den är det Men redan då tänkte jag Att i och med att den var ett sånt Hjärteprojekt för Spielberg Och att han inte Verkade vara ute efter pengar Eller i varje fall, han behöver ju inte pengar Utan han ville verkligen göra den här grejen Varför kunde han inte gjort den på tyska För de gånger jag ser omkännslist Så brukar jag sitta och, och ibland Lite leka det är, att den är på tyska ja. Med tyska skådisar och allting och, och då tänker jag så här shit då, i, hade, hade han gjort den på tyska Hade det varit världens bästa film Nu fick den Oscar och sådär Så, där, så att det är inte så att den har floppat Men jag tror att den kanske hade varit Superlegendarisk om ja, var, han hade gjort Du, du mäter den hade något upp då i Citizen Kane ljudfadern-klass alltså ja, eh... Vilket är svårt att göra När det inte är, man inte kör på originalspråket Det finns ändå en liten liten Illusionsbrist i det. Även om jag tycker att Genesis List lyckas alldeles Utmärkt med att Alla pratar engelska. Men om De hade gjort den på tyska. Se den Någon gång. Och tänk att det är tyska Så kommer du. Fan, så tror jag tror att du, du kommer du... Se vad jag menar. För då kommer den bara vara så här: Shit. Det är ett mästerverk Men då kör vi min andra här då mm. uh, Och det är en liten Grej. Men det är också det här. Det, det, det, det Fortsätter på det jag pratade om att det var synd att Att Arnold och Sylvester Inte spelade upp där. Och det är det är en film av, Jim, av James Cameron som är Titanic som man inte på något sätt kan klandra som film egentligen. Den är ju väldigt, väldigt välgjord och hantverksmässigt nästan perfekt. Och vare sig man vill eller inte så når den ju liksom till både tårkanaler och hjärtat. Men det jag tycker synd i den filmen är när man kastar Billy Zane som den onda i den här filmen. Den onda pojkvännen till Kate Winslet. Så blir han ju bara sliskig ond. I alla fall min uppfattning av Billy Zane och... I den mm. filmen, Men det var ju så att James Cameron hade ju samtal med Michael Bean om att spela den rollen. Uh. Och Michael Bean kan ju inte annat än att spela sympatisk. Det finns någon sympati i hans ögon i hans skådespel. Jag, jag känner mig trygg med Michael Bean. Och det var så intressant att sätta han i rollen som den elaka För det har nog gjort filmen mer nyanserad Istället för att det finns en elak pojke Vem vi måste springa ifrån och hålla hand Här håller jag helt med dig För att jag kommer ihåg Jag, jag, jag såg den tre gånger på bio Inte för jag, jag håller aldrig på så med någon Någon enskild film Alltså jag, jag blir inte till mig Troserna på det sättet Så att jag springer och ser den tre gånger på raken Men, här var, men jag såg Titanic Tre gånger för att det var så många som ville se den Så att det blev så här Nej men, nej, men den har jag sett om oh, men snälla, snälla och, och så blev det den Men det jag stör mig på Genomgående alltid Det är Billy Say Jag, ty jag tycker han Alla övriga karaktärer Det finns en nyans det finns, det, han, han, han passar inte in i filmen Alltså hans typ av ondska Eller hans typ av bad guy, Alltså han, han Han spelar en annan typ av Film, han har en helt annan typ av ton Och när du säger Michael Bean Så känner jag också Förmodligen har Billy Zane nått På James Cameron Du vet, Billy Zane låg med hans dåvarande fru eh, det, Alltså det finns Någon sån grej ja, det, det, det är för mig det mest troliga att, Eller att de då har haft en kärlekshistoria Som tog slut Och för att Billy Zane inte skulle gå ut Och berätta om det Så, så fick han vara med och Spela den här rollen i Titanic det känns som det mest logiska Någonting är det, men vi båda håller med om att den filmen hade varit Fan så mycket mer intressant Om Michael hade har spelat Bill Sains roll Ja, absolut, varje gång Absolut, hela tiden Då kör vi din då, två Då kör jag också en skådisk grej Som, och det är Breakfast at Tiffany's Som ju känns Främst som en klassiker Det är ju Truman Capote som, som skrev Boken och sen blev det en film med Order of Happen Och det är ju en klassiker Men jag vet inte om den Är Hyllad som En av de bästa filmerna Det kan, Kanske li, lite att jämföra med Pretty Woman som aldrig kommer Finnas alltså som Alltså Även om Människor älskar Pretty Woman Så tycker de nog inte att det är världens Bästa film på något sätt eh, Breakfast at Tiffany's Som kärleksfilm Ja Borde, tycker jag alla borde se För den är så otroligt Fin Den har den här Truman Capote-själen I sig Men de har ett stort misstag vill du, veta, ja. vill du veta en tredje sak bara innan du säger ditt misstag ja. Jag har den liggande här Lånad från biblioteket I en hög med filmer ja, den, kommer, den kommer ses av mig i helgen Och då ska du inte bry dig om Att För jag tror att det här hör till ett av de stora problemen Att Mickey Rooney Den legendariska barnskådespelaren, Amerikanska Här i vuxen ålder spelar Japan I stort sett spelar han en Japan Som man gör när man sätter in två Sockerbitar under läppen Och det är ingen sån film Och jag har inte sett Många eh, Directors commentary filmer Men Uh, Blake Edwards som har gjort uh, Breakfast at Tiffany's Har i intervjuer Sedan bett om ursäkt För det här Det var ett felval. Det var ett sånt jävla misstag och, Så att de som själva gjorde filmen Stör sig så mycket och förstår inte Han förstår inte Regissören förstår inte Hur han kunde göra det valet mm. För redan när den kom på bio Så satt han där och tänkte vad fan, vad fan tänkte jag på? Men vilket år, vilket år kom den? Det är 60-talet Okej, okay, okej okay. jag, jag har blivit rädd i och med att folk, när folk har reagerat på när, när man inte får Eller det kanske var min fåfänga I och med att jag brukar sätta årtal det är, Jag chansar på 67 Prata lite så Okay, ja, nej, nej, men jag för jag kände mig lite orlu när jag webbisen för att se filmen att uh, jag bara ah. bara kommer se en, en gul Jo, nej, men, ja, men det kommer att göra för att filmen startar med Micronesia Japan, men det går att koppla bort för det, den har såna dels alltså kärlekshistorien och Nej, det är en underbar film Men det är en missad möjlighet För att det kan mycket väl bli så Det är ett problem med den filmen Och även en missad möjlighet du, Ska jag dra min första här på listan uh, först, jag, jag kan dra två så här. Jag tänk, tänkte också som har lite med, med skådespelare för, för att min, min första har inte allt Med skådespelare egentligen Och då var det dels med tanke på där, att Taternik är att saker felkastade i Så var det ju samma sak med Hannibal Tyckte jag, som är en film Som, som är Väldigt, väldigt välgjord och väldigt bra Och Scott, det Scott ju inte många misstag och sådär i den Men jag tycker det är så synd Att man inte kunde lirkat lite mer Med Judy Foster eller gått med på hennes villkor Så att hon hade återvänt I, i rollen då som Starling Den här FBI-agenten Och man istället fick Julian Moore som inte alls Gör en dålig roll på något sätt, hon förstör inte filmen Och det är en bra film i sig men, men när man ser den sitter man ändå alltid och tänker lite Att det kunde varit Judy Foster Jag håller verkligen med om den missade möjligheten Med Hannibal där, för att när man, om man fantiserar och tänker sig Jodie Foster I den filmen Så hade den filmen Hannibal haft en helt annan livslängd Eller eh, Alltså det, det Ja det hade varit grymt Det hade, det hade, varit, hade varit underbart Den andra grejen är att i Almost Famous Så var det, hade de samtal med Neil Young Om att han skulle spela um, Han skulle spela pappa Till den här karaktären Russell och, men det, det skete tror Jag tror det skete på grund av att Ni Lange på turné eller någonting Man skulle liksom, för att när När, när de beger sig till den här festen Ungdomar där och han säger Jag är med golden god och hoppar ner i poolen och det, Han är skithög, mm. den scenen Där någonstans så skulle han ha åkt Till sin pappa som skulle spela som Ni Ljung, Och det skulle vara någon scen där Och det är också en missamöjning, det var så jävla sett. Se dels Niljangs Lange Men också liksom Ni Ljung spelar liksom Farsa Nu går vi till min första då Okej, min, min nummer ett är en film som heter Wes Craven's New Nightmare från 1994. Har du sett den? Eh, ja, men jag minns inte mycket av den. Jag minns att den var så här, att den inte var dålig, men att den inte var så skön som man hade kunnat önska sig. Och att den kom direkt på VOS. Det minns jag. Nej, jag tror, nej, jag tror den gick på bio i Sverige. Nej, jag tror inte det. Jag, jag, jag, jag är rätt säker, men vi lämnar det öppet. Fall, den kom i alla fall tio år efter första äh, Terror på Palm Street. Och jag jag, tycker, jag har sån otrolig respekt för den idén. Som i stort sett handlar då om att eh, skådespelarna från första filmen och Wes Craven spelar sig själva. De ska göra en ny terapeutisk film. just det. Ja. Och eh, eh, liksom, i den riktiga världen så kommer det liksom någon, någon ond ande som tar Freddys form. Och liksom tvingar dem att göra klart den här filmen. Och jag tycker det var, ett, ett, ett problem att problemet ja. är att filmen inte håller... Håller liksom hela, hela vägen. Det tråkiga med den här filmen. Och som jag missar möjlighet är. Att. Verkligheten. Och den här, den här fiktionen. Som är det här terrapänsligt universumet. Blandas liksom. Går ihop mer och mer under filmens gång. Och mot slutet. Så kommer det en scen. Där, där det verkligen liksom har flyttat samman. Och där. Uh, Heather Langenkamp. Som, som är skådesens namn Som spelar då Nancy i Terapem Street-serien Hon pratar med skådesen John Saxon Som spelar Hennes pappa mm. Och John Saxon har blivit Karaktären helt och hållet Och de återspelar liksom en scen Från första Terapem Street Och sen vänder hon sig mot sitt, sitt Hollywood Beverly Hills-hus Och så är det plötsligt det här kända ikoniska huset Från Terapem Street Och hon mm. går in i det för nu måste hon liksom rädda sin son och möta Freddy. Hon måste gå med på att bli Nancy igen. För att kunna klara av liksom att, att möta den här demonen. Och där kommer problemet när hon stiger in i det här huset. För i filmen som den är så kommer hon in i sitt Hollywood Beverly Hills hus. Och efter det så, så liksom kryper under täcke och så kommer hon till ett, till ett underjordiskt tempel som ser sig halvschaskigt ut. och Det blir någon ha en så Greta eh, metafor där, där hon möter den här Freddy snubben tillsammans med sin son. Men det som fanns med i originalmanus- och som de inte hade råd med- men de ville ha- var att när hon stiger in i huset- så är det huset från Terra på Och resten av filmen utspelar sig- liksom helt i Terra världen Och det tycker jag missar med det. Jag tycker det blir lite half-assed. När, när, när hon liksom- man får se huset hon får gå in i det. Men där är hon bara sitt vanliga- -Hills -Hem igen och så har hon, den här, då kommer hon nån helt annanstans. Det blir något helt annat. När man kunde koppla kopplat mycket, mycket mer- till originalfilmen När det ändå var ett tioårsjubileum Av den och sådär uh -huh. Och jag hade rätt sett liksom på något sätt Att hon blir Nancy, hon återspelar Kanske på något sätt, de spelar på allt som hänt De andra filmerna i, i den här sista Vad det nu är, 10-15 minuter Av filmen, det har alltid också varit rätt stor Varför kunde ni inte bara byggt upp De jävla kulisserna mm, mm. Ja, min fåfänga Vill tillägga att jag är väldigt säker på Att den inte gick upp på bio För att jag kommer ihåg att Freddys death Gick upp på bio 3D Man, Men du vet så här 3D ja. plastglasögon gr Ja precis men, och, men för New Nightmare Den, den kom i mitten av 90-talet va 94 Men i och för sig jag bodde i Visby så Jag, jag, är, rätt varit... jag är rätt säker på att första freddy finns Inte gick på bio och var Freddy vs Jason Då gör vi så här att i, Inför de som lyssnar Så slår vi vad och tar reda på det Till nästa program jag slår av dem att Fred New Nightmare inte gick upp på bio och du att den gjorde det. Okej, okay, vad, vad satsar vi då? Någon film. Varsin film vi egentligen vill behålla som vi har. Men vi måste ge bort. Precis, till varandra. Okay, okay. Sånt, och det är onödigt, Vi måste ge bort den här. Men det, och det är ändå så jävla onödigt, Men vi måste göra det. Okej, okay, vi presenterar det nästa avsnitt då. Mm. Okej, okay, det är lugnt. Uh, Okej, okay, då kör vi din detta då. Det har jag satt. Som lite överhängande eh, Magiken I nutida Filmer om magik Inte om magik För då blev det såhär direkt Harry Potter Vilket är ett exempel Men även Pirates of the Caribbean Filmerna eh, De nya Batman filmerna Spiderman filmerna eh, Magiken i de här filmerna Är så mycket Alltså det är en magisk värld det handlar om och till exempel Harry Potter var, i, i, I filmerna När de anländer till skolan Och går upp för de här trapporna Så, så kryllar det ju av Magik, du vet säga, tavlarna Tittar efter dem och Ja men helt enkelt, det är ju massa magik överallt ja. Men det utnyttjas inte så, så som det gjordes förr Gud vad gammalt det låter Men som till exempel till första Indiana jones filmen Och sådär, utan det pratas Över de här magiska elementen Det de, de ska babblas bort på något sätt. Så det känns som att det finns en värld även i Pirates filmerna. Jag menar det är piratvärldar här. Och eh, lite därför jag gillar trean som ändå gör det att man, det, skeppet vänder ner i ett annat universum. Alltså du vet det här det händer grejer men man använder det för lite och gör man har de här fantasivärldarna men gör det för realistiskt i den världen. Förstår du vad jag menar? Knappt så ska jag säga. Men... Okej okay, så här. Den visuella resan. Som man hela tiden kör i första Indiana Jones. Kontra Harry Potter. Där de hela tiden. Lägger massa krut på. Att det ska pratas och pratas och pratas. Så när de kommer. Till de här nya. Fantasi världarna. Alltså så här. Ja ah, nu hittar de ett nytt rum. Eller nu. Nu kommer de till en ny värld så, så gör man ingenting Av den här nya världen Eller det här nya rummet man kommer till För att det är så mycket Som ska diskuteras Mellan karaktärerna Man utnyttjar inte magin ja. I de här fantasifilmerna Riktigt Nu för tiden Har jag fått för mig Känner jag starkt Det är lite det som gör mig besviken på Spider-Man Även på Batman Batman-filmerna alltså det, Och det kanske är väl idé då Att man, ja, man utnyttjar inte magiken För dialogerna ska vara surrealistiska realistiska hela tiden Det skulle vara kul om någon Fattar vad jag menar Kommer du se någon film med helgen just då? Jag... För jag, jag antar att du inte kommer gå och se Simon och Ekarna Eller? Det vet jag inte alltså jag, jag, jag blev sugen på Moneyball men ja, Den är värd att gå se, den är värd att gå se det, vad, ska du, vad ska du se då? Jag, jag har tre klassiker liggande här i lånat på Biblan i hög. Uh, det är Breakfast at Tiffany's, Sam Like It Hot och The Other Guys med Mark Wahlberg och Will Ferrell. Okej. Okay. Uh, men ja, men skulle vi säga jag jag att vi kollar upp uh, om New Nightmare gick på bio eller inte. Så hörs vi nästa vecka. Ja. Hej. Hej.